Засобами. Однак усе більше і більше схилилося до того, що шукати винуватців та проводити арешти й затримання відповідні органи не збираються. «Певне, щось таки змінилось, – думав я, шурхаючи ногами в мокрому снігу, – щось таки Либонь надламалося в цій системі, яка ще півроку тому здужала б задавити кожного, хто стане її поперек горла». А якщо і справді це сталося, то тепер залишиться тільки будувати версії та губитися у здогадах. Чому все воно так змінилось? Поміж деревами завенила лісова дорога. Це були дві колії, наповнені талою водою. Я пройшов і ще трохи і спинився на узбіччі. Звісно, сьогодні не слід було приїжджати так зарано. Той, кого я хотів перестріти, мав бути не раніше, як через годину, а ліс. Ну що ж, це просто собі ліс, тобто не що інше, як нагромадження дерев. Інакше кажучи, надто нудне і одноманітне місце, щоб гаяти в ньому хоч скількись часу. І все ж приїхав сюди, може тому, що хотів побути на самоті і розібратися, як із своїми проблемами, так і в деяких політичних іграх, у якій почала плутуватися фірма, в котрій я досі служив вірою і правдою. Операцію ми завершили надвечір, а вже о 19:00 у Тартар надійшли перші звістки про литовські події. Щодо мене, то я довідався про них аж у суботу. На шосе мене підібрали геть без тями, Потім наді мною довго морочила голову хірургічна бригада, а відтак мене завезли додому і я нарешті вколовся від добру порцію морфіну. Прокинувся далеко за полудень. Довбежка тріщала, на дворі лютував голодний пес, я взявся було затикати йому пельку всякими такими харчами, і тоді подзвонив мормур. Звісно, з приводу того, що ці дві події так дивно збіглися в часі, можна було будувати різні версії. Їх і будували переважно рядові люди Тартару, такі як Мурмур, Челогиня, чи, чи навіть і я. Були це і не версії, а радше якісь невразні гіпотези, чи навіть просто запитання, на жаль, усі без відповідей. Щоправда, за кілька днів по тому, по гарячих слідах, ми з Мурмуром Спробували дещо винюхати. Ну, та якоїсь конкретної інформації це приватне розслідування не дало. Ясно було одне. Ми стали гвинтиками у дуже брудній, надзвичайно заплутаній авантюрі, яку на замовлення здійснила керівна десятка тартару. А якось увечері, коли ми пиячили в ресторані під вітряком, Мурмур зненацько заявив, що все воно врешті несуттєво. Несуттєво та й квит, сказав він з п'яною пертістю. Просто ми вже нічого не вдіємо, колего. Для тебе так, буркнув я, але мені не подобається, не подобається, коли мене використовують. Я буду дошукуватись правди, а ти як собі хочеш. Добре, сказав тоді Мурмур. -мур. Його очі посоловіли. Давай поміркуємо. Ми вдвох уже пробували дещо вивідати, а тепер давай обміркуємо те, що вдалося зібрати. Він припалив цигарку, мружачи свої жовті зіниці. Передовсім, сказав він, пихкаючи димом, передовсім тебе цікавить, хто був замовником Тартару. Тобто, що за фірма стояла за операцією зомбі? Я кивнув. Нам вдалося дізнатись, провадив він. Лише одне. Ці люди заплатили Тартару понад три мільйони. Ці гроші – ціна тої грандіозної акції, яку здійснила сотню командос на Площі Свободи. Яка причина той бійні, і що було б, якби ми не втручалися, поки що невідомо. І дамо за те, що ці люди у ході розслідування постачали інформацію, І непогано, треба сказати, секретну інформацію, доступ до якої мають лише найвищі посадові особи в уряді. Мені плювати. вибухнув я на тих, що її постачали.